Це дриця на льоду, старий котить молодо. А квітка ручка наша чого ж не п'є. А богоданці не можна пити. Бачите, при надії вона. При надії? Федір аж терпенувся, уважно обмацав поглядом данин округлений живіт. І від кого ж? Чи не від того, кого вона й не бачила від самого весілля? Не бачила, але випадково завагітніла. Може, вітром від нього до неї сім'я перенесло... Як там у вас кажуть? Буває, що й курка співає? Да перебив його Ткачов, закинув голову, роззяв рота і влив у нього настоянку. Одним ковтком відправив її у шлунок. Ух ти. Прям такий французький коньяк. Шотландське вікське, хмикнув Федір і випив усі за Ткачовем. После першої не закусувають, заявив Ткачов. Налили по другі. Потягнулися до тоненько нарізаного сала. А пам'ятаєте, Димко? «Як я у вас рецепт вересового меду випитував?» «А ви все віднікувалися, віднікувалися, засміявся Федір. «А ніякого секрету нема. Чазачки-то все. Але якби він мені був треба, якби зараз...» «Від мене ніхто ніякого секрету не заховає. Ніхто. Я тепер найкращий спеціаліст по розкриттю секретів. І не спрячиться ніхто. Скоро ми витащимо етого змія із його дири, і знімем всім шкуру, шивьом. Жив, жив. Ткачо упав головою на Федорове плече. Той відштовхнув його від себе. Голова з розгону гепнулась на стіл. А ти мені справді подобалася. Федір обняв Дану, ткнувся їй у груди. Дуже. Нікого я так не хотів, як тебе. Якби не той змій, якби. Все одно я його спіймаю, все одно. Святий Юрій Змієборець, а я, а я... Його тіло раптом обм'якло, навалилося її вагою на Дану. Вона з під нього, встала за столу, її душили сльози. Згадувала того веселого хлопця, який гасав за нею на ровері, шартував з Димкою, привозив подарунки. Невже це він лежить на лавці? Невже можливе таке перетворення? «Нема чого дивитись на нього, втікай», – сказала Димка. «Куди? Куди я можу втекти? Вони мене скрізь знайдуть, з-під землі дістануть, і від них неможливо втекти, бабуню». «І Юрко? Вони ж за ним приїхали. За ним?» «Хадір давно на нього полює, і він завжди за ним їздив. Юркові треба втікати. Я могла б із ним. Але ж Михайлик, мама, як мені їх покинути? На кого? Забирати їх до лісу на зиму? Хто знає, що там чекає? Та як би ми зараз вирвались із села, коли в ньому повно стрибків? А ці як прокинуться? Коли вони прокинуться, нам уже спасу ніде не буде». Ніде, бабуню, не прокинуться. Тимку ніби щось за горло душить. Губи посиніли, очі заплющуються, голос на її. Вона ледве вирушить язиком, через силу виштовхує ним слова, зупиняється, довго віддихується між ними, паузи стаються довшими. Як це не прокинуться? Що ви надумали? Це, боже мій. Це ж такий самий верес як тоді, так, так, бабусю, чи ще міцніший? А то вже не твоє діло, такий чи інший. Мені перед Господом відвічати. Йди до дитини. Ні, спочатку скажи своєму Юркові, хай вибирається з шопи. І він чоловік. Сам собі дасть раду, а ти додому. Чуєш? Я тебе прийняла на цей світ не для того, щоб хтось тобі жити не дав у ньому. Іди, богоданці. лети на волю, моя пташечко. Димка не дасть тебе скривдити. Нікого я так не любила, «Як тебе? Хіба що ще його?» Дана підхопила її попід руки, дотягла до ліжка, кинулась до вітра з водою. Але вода вже не знадобилась, Димка не дихала. На синіх устах застигла загадкова усмішка. Ніби Димка хотіла сказати, «А бач, справдився мій сон, ниньке ж покрова». Хотіла і не встигла. Дана заголосила, стала на коліна, припала головою до Димчаних грудей, Навіщось накрила її ковдрою, ніби від тепла мертва могла ожити. Перехрестила і вийшла з хати. Радюшка, якою було накрите місце юркового схову у шопі, відкинута аж до стіни, сіно переколушкане. Взялась його розгрібати. Нема, Юрка. Може, втік, а може, щось клацнуло у горні. Глянула, а він аж на бантині сидить і автомат напоготові тримає. «Як же ти туди виправся? Спускайся хочіше!» Не стала пояснювати, хто саме навідався на хуті і що сталося у димчаній хаті. Боялася, що коли розкаже, Юрко не витримає, кинеться до кімнати, пристрелить обох на гостей. Постріли можуть почути у селі, негайно примчать сюди, а йому не вдасться втекти. Поранена нога ще не готова до бігання. Сказала, що стрибки трохи перебрали заснули. А поки вони сплять, йому треба втікати. І він притиснув її до грудей Прощай, моє щастя. Не кажи так, стрепенуло злякано, скажи до побачення. Дай, Боже, побачитись. Допомогла йому дібратись до вересових заростів, постояла, поки він повз поміж бур'янами і завернула на стежку до села. Юрко встигне, мусить стигнути, добратись з поползком через поле до зарості верболозу, а за ними вже рукою подати до лісу. Каже, підходила до крайнього городу, коли почула, як натерпляче забібікав воронок на Димчиному подвір'ї. Мабуть, хтось із стрибків.